Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejféjancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejféjancsi Facebook oldalát, ha másért nem, azért, mert az üzenőfüzetként is üzemel, és aktuális Kejféjancsival kapcsolatos híreket tudhatnak meg, alapvetően nem bulvár témában, mert hogy abban nem nagyon utaztunk az elmúlt időben. Ezen kívül a Patreon oldalt is ajánlom. Szíves figyelmükbe, elsősorban azért, mert ezt az elmúlt időben elhagyagolták. És ha bár gondjai nincsenek, forintos gondjai még lehetnek különös tekintete arra, hogy filér már nincs is. A vendég, Pintér Bence, tegeződünk magányzódunk? Tegeződjünk. Tegeződjünk. Végtelen feledékenységem az oka annak, hogy utólag jöttem rá, e-maileket nézegettem, hogy mi már beszélgettünk a kejfejjön csikeretén ja. de az egy telefoninterjú Telefoni. volt, és... Azért az sok szempontból megágyaz a kettőnk mostani beszélgetésének. A független médiát már csak a bulvár érdekli az ellenzégi kampányból, ez egy nagyjából két, vagy nem pontosan két évvel ezelőtti beszélgetés, ami azzal volt kapcsolatos, hogy ismét ott vagyunk, ahol 2018-ban a független sajtó összefogás minőség ellenőrző rendőrségi degradálja magát, Ugye ez egy olyan mondat, ami a te esetetben azért is különleges, mert ennek a konglomerátumnak része vagy. Mit túlságíró. Igen. Meg most a másik oldalról is. Hát, hogy a másik oldalról is, ezt majd megbeszéljük, mert ugye egyszerűen lehetett több oldalról lenni, erre már sokan tettek bátortalan kísérletet, mérsékelt sikerrel, de most beszéljünk a múltról, vagy ha tetszik még a jelenről, arról, hogy most még hol dolgozol, illetőleg mire untál rá, és Miért? A ráuntál az nem is biztosan megfelelő kifejezés, ezt majd kiavította. -e. <gül> hát nem, nem teljesen pontatlan, tehát ugye én azért költöztem vissza Győrbe, győri vagyok, Budapesten írtam újságot, még. hát akkor már 2022-ben csak ugye érintőlegesen. Akkor is győrben éltem? Akkor éppen az Azonnali-nál akkor éppen megbízott főszerkesztő volt, amikor ez megjelent, de nem éppen nem teljesen biztos. Én ugye az utolsó uh, budapesti munkám az az azonnali.hu volt, hogy volt itt a váltogatás? Győr. Hát ez ho, akkor egy két, hány jéves emberről beszélünk? Minden amikor 32, 32. 32. De akkor ugorjunk vissza egy kicsit. Tehát voltam a Mandinemnél még a Kesma előtt, a Magyar Nemzetnél a után, <gül> és utána az azonnali nál, aztán az Úgy Tudjuknál, ami pedig ugye egy nyugat-magyarországi regionális lap, tehát Szombathely és Győri központtal. Miért központ. hagytad el Győrt? Szegedel jártam egyetemre, tehát Szegedel mentem egyetemre, utána udapes folytattam, Történész Székzettség vagyok, tehát az AT-n lett mesterszakos és utána megint téged mire jogosít. Hát, sok mindenre nem. De a történészi munka és képzettség az szerintem nagyon jó előszoba az újságíráshoz. Tehát én azt szoktam mondani, te Ezt a... ezért is választottad? Nem, az újságírás egyébként párhuzamosan jelen volt az életemben, mert györölt diáknapot csináltunk 2008-9-ben. Történés. Bocsánat? Akkor miért történt Mi volt a vágy? Én a... azt szoktam mondani egyébként annak is, aki megkérdezett tőlem, hogy ha újságíró szeretne lenni, akkor mit tanuljon, akkor azt szoktam mondani, nyelvet. Az egy jó nyelvet és valamilyen olyan dolgot, amihez Magyarországon nem értenek az újságírók. Ilyen sok van. Tehát a, a külpolitikát elkezdő a gazdaságon át számos olyan van, aminek maximum egy-egy vagy nagyon kevés olyan szakértő van, aki ténylegesen ért hozzá. Függetlenül attól, hogy ma az újságíró, mint személy, azért lassan mást kezd jelenteni, mint amit jelentett néhány évvel ezelőtt. Mert egy Igen. bloggerre, egy youtuberre lehet azt mondani, hogy újságíró, de a szó klasszikus értelmében, Igen. ahogy még én tanultam, nem de ez az evolúció, ezzel lehet szembe menni, de teljesen fölösleges. Én azért mondom azt, hogy a történész képzés egyébként egy jó előszobája az újságírásnak, mert a, a történész, egyébként a rendőrnyomozó a történész és az újságírás az nagyjából ugyanazt csinálja, ugyanolyan skillek kellenek hozzá, kicsit más mindegyik, de alapvetően az ugye, a tényeket kell feltárni. Most, hogy a történész ugye ezt dokumentumok alapján és ugye a múltban teszi, az újságíró jelenben, meg hát nyilván a nyomozó is és más eszköztárral tud dolgozni, de a célja, meg az alapvetés az ugyanaz. De történés akartál-e valaha is? Igen, így van, tört én történés akartam lenni. Tehát az, az de voltál-e volt. hát így nem, nem voltam végül is. Az újságírás el, el szépkázott a szakma előtt. Valamilyen szempontból egyébként az újságírás is történetírás, csak nem abból az aspektusból, ahogy a történész általában beszélni szoktak. Jó, György Szeged, Budapest? György Szeged, Budapest, ugye itt megszereztem egy alapvető szakmai rutint, vagy tapasztalatot, nagyon sok mindent tanultam, mindegyik tényleg, mindegyik helyen, ahol dolgoztam, sok jó újságírótól tudtam, sok mindent megtanulni. És amikor a 18-as választás után voltam vele úgy, hogy hiába Tett le nagyon sok történetet a magyar független sajtó az asztalra. Tényleg nagyon sokat én akkor össze is szettem, volt egy ilyen ö, cikken valahogy 50 ügy, ami az elmúlt négy évben volt, vagy ilyesmit. Tehát ilyen, tényleg sok volt, amit hogy az ember rendesen elolvas, racionálisan gondolkozó választópolgárként, akkor, akkor nem nagyon van más választása, mint legalábbis az, hogy erre a társaságra nem szavazok. Aztán ugye ott a 18-as választás, gyakorlatilag ugyanaz lett az eredménye, ami a 14-esnek végső nem változott semmi arányokat tekintve. Neked van politikai alapállásod, vagy csak szeretsz Magyarországon élni, vagy még ezt sem lehet elmondani? Én szeretek Magyarországon élni, és kifejezetten győrben szeretek élni, tehát ugye, akkor jött az be nekem, hogy nézzük meg azt, hogy mivel ugye addigra már teljesen leépült a vidéki sajtó, gyakorlatilag mindenhol nagyon kevés helyen volt független, hogy ugye, ugye a vidéki nagy laphálózatot ugye már addigra bekebelezte a Fidesz, addigra talán már a K hogy ügyesen csinálták el. Szerintem egyébként nem, nem élnek vele. Győrben legalábbis a Kisaföld gyakorlatilag egy szinten szaktalan, van benne a két Budapestről szerkesztett oldal, mindenhol ugyanaz az országban, nem tud olyan erővel működni, vagy nem működik. Ugyanaz a, az a propaganda színvonalon működik, és akkor mellette ugye ezek az, az olyan helyi sztorik, amik nem veszélyesek, azok vannak benne. És egyébként meg ezt sem sikerül mindig lefolytani a helyi szerkeszőséget. Milyen csatornák Sajtó? Ha? Tekintetében? Hát ugye van az önkormányzati Györplusz, uh -huh. ami, ami az a teljes mértékben a helyi Fidesznek a propaganda csatornája minden vonalom. Van a Kisalföld, és igazából voltam én, meg egy ideig voltak a Kisalföldtől elment ö, újságírók, akik, akik egy idővel próbálkoztak, megcsinálták, ők ugye most is dolgoznak különböző helyeken. Tehát van egy-két, volt egy-két ilyen próbálkozás. Én ugye 19-ben úgy döntöttem, hogy szeretném megnézni, hogyha Elmegyek győrbe azzal a tudással, ami nekem van, költözök, Minden szempontból egyébként is haza szerettem volna, tehát addigra gyerekeim voltak, szerettem volna, hogy ott nőnek fel, ahol én. És, és meg akartam nézni, hogy ezzel a tudással, ami nekem van, meg ezzel a, a hozzáállással, lehet-e olyan újságot írni, ami tényleges ügyeket ter fel, tehát közéleti politikai ügyeket ter fel, és hogy ez érdekli az embereket. Lehet-e vele változni? És fontos dolog, ugye itt. Két ember van még a helyiségben rajtam kívül, Kurtás András és te, Pintér Bence. A Kurtás Andrásról idővel megtanultam, hogy mit szeret, hogy szeret, mivel elégedett, mivel elégedetlen. Többé-kevésbé azt is tudom, hogyha lenne egy aranyhal, akkor mit kívánna tőle. Azt is tudom, hogy mihez ért, azt is tudom, hogy mihez nem ért. Um, és azt is tudom, hogy mit szeret abban, amit csinál de mit szerettél, vagy mit szeretsz abban, amit csináltál, csinálsz, mint újságíró? Engem nagyon zavar az, ez valószínűleg egy ilyen nagyon, egy velem született érzet probléma, Már ez ugye általában inkább problémás a hosszú távon, hogyha az ember ilyeneket nem tud elengedni. Engem nagyon zavar, hogyha olyan dologgal kapcsolatban titkoloznak, ami mindenkire tartozik. Tehát, hogy most arra gondolok, hogy... De ez egy természetes dolog, tehát majd előbb-utóbb el kell jutnunk nagyon messzire, de Mindenkinek vannak titkai. Érted? Az a kérdés. A kalambóban tudjuk, hogy csavaros eszével elkapja a tettest. Egy sofőr árut, vagy személyeket elvisz, és még az is lehet, hogy szereti, amit csinál. Te mit szeretsz abban, amit csinálsz? Amit csináltam. Amit csináltam. Múlt de, vagyunk. De ha, igen, vagyunk. De ezzel óvattal kell lenni, mert hogyha én megnézem az úgy tudjuk, mint akkor az van benne, hogy főmunkatárs és meg a telefonszámod igen. is benne volt. Bony, tehát... a helyzet. Igen, de, de én most már nem, nem mondom magamra azt, hogy független újságíró vagyok, mert ez értelmetlen tehát értelmetlen ez Vannak olyan ügyek, amiket. Egyszerűen muszáj továbbírni. Én Franka Tibortól olyat kaptam, hogy a falatta másokat kivéttem, de a közönség az nem nagyon akarta ezt elhinni. Pedig hát ez nem is tegnap volt, amikor mondtam, hogy én független újságíró vagyok. Mi az, hogy független újságíró? Ezt senki nem szól válva, hogy mit csinál? Ez ilyen egyszerű, és ez, ezt mindig sikerült úgy ö, váltanom, az újság között ez mindig mindent. Szerinted, működött. akik a TV-ben dolgoznak, azoknak beleszólnak a munkájukba, vagy saját? Hát ezt, ezt ami... Nekik kell tudniuk, az azt hiszem, Nem, tudom, neked kell ezt hiszen lehetséges, tudom. ők is függetlenek mondják magukat. És akkor... Ez elképzelhető. Én, én azt mondom, addig, amíg nem indultam el a, a választáson, vagy nem kezdtük el ezt a kampányt, addig én azt mondtam, hogy független vagyok. Újság Oké, okay, de az, az bonyolult a helyzet, akkor mit jelent, hogy még mindig főmunkatárs? Az, hogy vannak olyan ügyek Györben, amiket ugye beszélünk, hogy milyen öh, csatornák vannak Györben. Ugye, hogyha én, mint újságíró teljes mértékben kiesek a képből, akkor vannak olyan amiről a győrök nem fognak értesülni mondjuk egy közgyűlésről, egy beszámoló. De te, akkor te most két lobban Én most két lobban nődök ilyen szempontból, de ez transzparensen úgy néz ki, hogy minden egyes olyan, minden egyes cikknél szerepel fönt színessel, kiemelve, hogy Pintér a tiszta szívvel a városért egyesült polgármesteri alatt. Én értem, de attól ez még két ló, nagy kérdés, hogy egy fenékkel meg lehet-e ülni. Két lobot. Tehát, De ebben most nem fogunk így elmerülni, bár ebben ez önmagában egy érdekes szituáció Magyarországon, lehet, és Svédországban is, az, de azt nem tudom ennyire jól megítélni. Az eredeti kérdés, a, szóval igen, igen, az volt. Igen, igen, Azt szerettem benne, hogy tényleg, tényleg azt, hogy vannak olyan dolgok, amik az emberek nem foglalkoznak, a, ugye a napi életük, gyerekek, munka, Mélyegyém mellett vannak, akik aktívabbak közéletileg, vagy odafigyelnek, vagy csak azt teszik észre, ami ugye a saját utcájukban van. De ugye ezek az ügyeket össze lehet kötni, rá lehet mutatni arra, hogy ezek szisztematikus problémák, vagy ezek olyan problémák, aminek van felelős aminek utána lehet menni, aminek meg lehet kérdezni. Számos olyan sztori volt Győrben az elmúlt négy évben, amikor azt hallgattam egy csomó kommentet, hogy á, hagyjuk ezt, ezt, ezt úgy úgyse lehet mit csinálni. Van ugye egy száz gyárunk, ami a régi iparteret, de az most már ugye a város közepe KB és annak van egy szaga, nyilván ez, ez a gyertes, van egy szaga, és amikor nem csak a környéken lehetett érzni, hanem az egész városban, akkor ennek elkezdtünk utána menni. És volt az, hogy hát ez mindig így volt, mindig lehetett érezni, de tudtuk, hogy ez nem így váltott, nőttem fel, tudom, hogy ott abban az utcában lehet érezni a környéken, de a város másik fején nem kéne tudni ezt érezni. És utána mentünk, és kiderült, hogy tényleg probléma van, és a ciket, és nem én szüntettem meg, hanem végül az, aki felértet, Tehát a polgármester a cikkek hatására. De igen, És hogy én szemben megyek valakivel, győrben és azt mondom, hogy pintérben, akkor azt fogja mondani, hogy az a szakállas fiatal ember, aki megszüntette a szagot. Elképzelhető, nem a szagot, de számos olyan úgy van, ami, ami kapcsolán megjegyezhettek az emberek az elmúlt négy évben. Így van. És megérsztek? Szerintem igen. Nem mértük le. Ezt, de... Ö... És nem sikerült elég szagot megszüntetni, és ez volt az, hogy ö, a szag átcsapott minőségben, amikor ezt csak azt mondtad, hogy nem, ez kevés, változtatok. Nem, nem, nem. Így van, tehát, hogy volt egy ilyen, voltak ilyen pontok, nagyon sok. Tehát, Miből lett ez eleged, két, két oldalú Ez két oldalú. Az egyik, egyik fel az az, hogy ami az elmúlt, ami én közelről követem, az ugye 2019 nyara, még a választás, az előző választás előtti, időszak, tehát a Borka személyesen a végét láttam, csak. Azt mondod, Borka Éra győr egyébként különböző érák alatt van? Tehát Persze, azt, azt lehet így mondani, én ugye úgy szoktam mondani, hogy hát a Balog Éra az ugye 94... 2006 között tartott, az egy nagyon fontos uh, megalapozás volt annak, ahol a most tart. a Klopp uh, fémélzi a Liverpoolt, a Berki által vezetett győr fölött a Berki mint egy ilyen izé, Nem, mint, mint a Klopp a Liverpool fölött Borken, ott lebegett? Mondtam? Bo Berki, Bocsánat, Borkai. borkai igen, igen, igen, igen, Hát persze, hát nagyon sok, nagyon ö, most ezekről nyilván meg kell fontolni az ember pontosan, mit mond, meg mi az, ami perképes, de hát a Borkai és a óriási befolyásolni. én nem városban. ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy volt -e egy szellemiség. Tehát a, a Liverpoolra lehet tudni, hogy a Bob hogyan nyomta rá volt, a. A Ferguson volt. hogyan nyomta rá Most a. Végét, rengeteg, manchester United. -re. Az elmúlt napokban rengeteg olyan városházi dolgozóval beszéltem, akik már nyugdíjasok, tehát akik már, már elmentek nyugdíjba, és szabadon tudunk beszélgetni arról, hogy hogyan ment a dolog, és ők a legtöbben olyanok, akik a balogérában kezdték a borkai érát is megtapasztalták, és még sokan közülük a dézs érából mentek nyugdíjban. Tehát látták mind a hármat. És beszélgettünk arról, hogy hogyan működt, és mindenki azt mondja, hogy ez egy hanyatlás történet. tehát hogy A valog ér a, a érában minden úgy működött, ahogy annak működnék kellene, nagyjából rendben voltak a dolgok. A borkai érában elkezdődött egy lejtmenet, ott volt egy erős... Hát a, a titkolózás az, hogy... Mit nem szabad leírni egy jelentésben, mit szabad leírni egy jelentésben, miből szabad ugye csinálni, kinek lehet szólni erre, kinek nem. A, ott már elment a irányába a legtöbb ilyen. Hegyzet. De azt tudjuk, hogy a balogírra megelőző időszakról nem ugyanígy beszéltek az emberek, csak az már annyira távol van hogy hát azokat, akik az a a távol a Igen, a csak ez kér... így van. a gazdári A kérdés az, hogy elveszünk olyan részletekben, amelyekből. Most elveszünk, igen. De amiből nem áll össze a igen. Tehát ugye az a kérdés, hogy ki pintér Bence, Igen. mit akart, mit akar, és uh -huh. hogyha nyer, mit fog. Ha térünk vissza erre, bocsánat, tehát akkor mondom. Tehát én láttam azt, a, amit most Úgy, előző. Én most a pintér Bence vagyok, és te Igen. vagy a fialáján, és én azt érzem, hogy a pintér Bence 5 6 mond is valamit, meg nem is. Nézem, azt nézem, mennyire átütő, mit akar igazán. A röviden. Tehát a lényeg az, hogy rendbe kell rakni győrt. Ez, ez a röviden a szlogenünk. Mi a baja győrnek most? Az a a Györgynek. Porosak mert... az utcák, vagy büdösek A utcák. Ha a közel, ha közel valaki, akkor minden területen egy hanyatlás van. Az utak állapota borzalmas, csak hogy az autósokkal kezdjük. Én autozom, én és bicik, elsősorban biciklizálom, meg hát nyilván sétálok is rengeteget a városban. Az utak kegyetlen állapotban vannak. A, rosszabbak, mint tavaly? Rosszabbak. Nem, rosszabbak, mint rosszabbak, tavaly rosszabbak. előtt? Hát most a kampányban elhangzott a polgármester része, hogy 26 km utat újítottak fel az elmúlt négy évben, ami azért nem egy óriási teljesítmény. De mondok... Mennézel mondok amit... hügyének, Pintér úr, mikor voltak jók az utak györve? Hát, Voltak-e valaha jók az utak? Biztos, szerintem biztos, hogy voltak. De egy most még Most 1999-ben, augusztusában jó. Most volt. még bele olyan részletekben, ami, ami szerintem mindegy, tehát hogy most rosszak, de mondok másnak, mondok másnak. De én még újságíró vagyok, tehát én még nem vagyok polgármester előtt, én még szeretem, hogyha válaszolnak a kérdésemre. Ilyen dátumot nem tudok mondani, nyilván, mert nem. Nagyon sokáig nem vezettem Győrben, mert nem volt jogosítványom, aztán utána meg nem vezettem győrben, nem voltam ott. De azt, amit most tapasztalok, hogy van olyan kártya, ami évek óta van. Hiába, be, hiába jelentettem be, én még mindig ott van. Tehát ezek olyan problémák, amik azért látszanak. Oké, okay, rendben De mondok van. mást. Mondok, de egy más? a kurtásféle aranyhal, amely a kurtás kívánságát aki segít bennünket mindabban, hogy látszódjunk. Most Pintér Bencét fogja kiszolgálni. Mi az a három dolog? És legyen a legfontosabb, a második legfontosabb és a harmadik legfontosabb dolog, ami egyébként egy személy által, ha Pintér hívják, és ő lenne a polgármester, öt év alatt nagy valószínűséggel megváltoztatható lenne. Mi ez a három dolog? Szerintem a nulladik pont az az, hogy őben jelenleg elfolynak a pénzek különböző csatornákon. Tehát, hogy ö, lehet ezt lopásnak hívni, lehet ezt sok egyébnek hívni, de a lényeg az, hogy győ, rengeteg forrása elfolyik olyan dolgokra, amire nem kéne. Hova? Ez nem mindig lopás, ez lehet az, hogy egy 100 millió forintos koncertet szervez a polgármester, lehet az, hogy a városüzemeltetés. És szléd vagy a Tangcsaba? Az Slét volt, volt a 100 millió, ami szerintem egy elképesztő szám, a Tangcsaba 66 millió, ami szintén egy elképesztő szám. Ö, vannak ilyenek, vannak olyanok, hogy a városüzemeltetés az úgy. Mondjuk, hogy a Tangcsaba és a Slét pénze hova ment? Hát nem, nem tudom, remélem, hogy ők kapták és meg. Volt és volt egy újságíró, aki ezt kiderítette? Így van, az én voltam. És hova ment? Az nem derült ki. Hát úgy értem, hogy nyilván ezt a pénzt megkapták, hogy annak milyen útja van tovább, arra bizonyítékunk nincsen. Azt tudjuk, hogy a e lédnek és a tankcsapdának úgy az general mennyi a gázsia? A tankcsapdának jóval kevesebb. Ugye volt indoklás, a tankcsapdának volt indoklás, egy nagy ilyen körszínpados koncert volt, tehát egy nagyobb igényű. Koncert volt, azt lényleg nem volt indoktás, az egy sima koncert volt. Rendszerszerűen a... folyik el. Tehát ugye hallottunk arról, hogy az ivóvíz, <coughs> e, tehát hogy maguk a vezetékek annyira rosszak, hogy mennyi az ivóvíz vesztesség, ami egész egyszer elfolyik. Igen. Ennek az analógiáján érzékeltethető, hogy mennyi kész városüzem... folyik el Így a Győrben? Így van, a városüzemeltetésnél nagyon jól látszik. Az a Győrszol nevű nagy cég végzi, ami egy konzorcium, tehát van nagyon sok minden benne van. Tehát benne van az önkormányzati média, benne van a távfőszolgáltatás, és benne van a városüzemeltetés, az ingatlankezelés, minden, a üzemeltetés. Ott ugye azt láttuk, hogy a cég folyamatosan a csőd szélén táncol, és közben ö, látszik az, és akkor ez egy tökéletes példa arra, akkor a, az utaknál nem tudom megmondani a dátumot, de például a városüzemeltetés, nem tudok mondani a dátumot, mert ott 15 évvel ezelőtt, amikor a győrszót megcsinálták a érában, és egyébként a Fidesz képviselői tiltakoztak kézzel lábbal akkor, ott volt egy érdekes helyzet, akkor a Győrszol a fűnyírást, hogy konkrét példát mondjak, azt meg tudta oldani saját kapacitásra, saját gépekkel, olyan gépekkel, amik végigmentek a területeken, és összeszedték maguk. Pintérül mi ahhoz, hogy mint a Kalambó kimutassad azt, hogy egyébként a tankcsapdától a Győrszolig hova folyik el a pénz, miközben egyébként akik ebben közben működnek, nem lesznek a barátait. Hát ennek az az akadály, hogy van egy, van egy olyan pont, ahol, ahol nincs bizonyíték, de van egy ide amire van. Tehát azért mondom a, a, a városüzemeltetés és a fűnyírást, mert ezt hadd mondjam végig, tehát 15 éve a Győrszó a saját kapacitásra, saját munkavállalókkal, saját gépekkel megoldotta, egy alvállalkozó volt, aki bizonyos peremkerületeket nyírt. Ma négy alvállalkozó nyírja a egy területet négyen nyírnak le. Tehát le, végig megy rajta egy autó, ami nem szedi össze, végig megy rajta egy kézi ö, nyírós ember, aki a fa körül nyírja le, és utána jönnek gerebézni, óradíjban csinálják mindegyiket. Tehát a legsúlyosabb pazarlás megy el, ezeken a... És ezek a cégek, ami mindegyik ilyen, ilyen fura cég, vagy valamiről. Ki lehet okay, mutatni ez, ezt, hogy melyik önkormányzati okay, képviselős az első, és mi a tartozik második? a dolog. Tehát szerintem az a nulladik pont, mi a hogy második? rendbe kell rakni, és Bocsánat, tehát átláthatóvá kell tenni. Ugye Ezt... ezzel küzdünk évek okay. óta, ez legyen világos. Mi a, második? a második az, hogy azt az összeget, ami megmarad, ezek után pluszba is még, meg hát nyilván ugye van egy alapvető költségetés a városnak, ami nem kicsi. Igen, győrve. azt olyan dolgokra kell fordítani szerintünk, ami ténylegesen az emberek ők? életét. Így van a Tiszta Egyesület képviselői jelöltjei, és ugye nyilván is képviselőjelölt és polgármesteri is vagyok. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy ezeket a pénzeket olyan dolgokra elfordítani, ami ténylegesen az emberek életét befolyásolja. Uh -huh. Tehát egy szlétkoncert 100 millió forintért az például egy iszonyatos pénzszórás, ugyanígy egy győri bál megszervezése szintén, ami egy ilyen összeik, Mire az Mire kell is. költeni? Például az óvodákra kell költeni. Óvodákra, mi a harmadik? Uh, igen, a harmadik a közlekedés kérdése szerintem nagyon fontos kérdés Győrben is. Mit nem stimmel uh, majd Győrben a közlekedésre? Győrben a közlekedés az első probléma az, az hogy a városnak rossz a stratégiája. Tehát négy, kétszer bekötő bekötőutokat építünk meg ezeket, amik uh, ugye csak növelik a forgalmat uh, a város felé, és közben egyetlen nem fordít figyelmet a város sem a tömegközlekedésre, sem a kerékpáros hálózatnak, ami egyébként nem okay, nem van. Meg, zsőben, meg van de a össze három. lehet kötni. Vajon uh, a jelenlegi polgármester uh, ugyanezt ugyanígy gondolja-e? Hát a a láthatóan nem. Mi lehet ennek az oka? beleszólnak a munkájába, mint a nem független Szerintem én, én azt látom a, a Győri ö, ö, városvezetés működésén, hogy általában olyan projektek valósulnak meg, amin nem az, a, nem az a gondolati fonala, hogy mitől lesz jobb a városnak, ha nem? hanem egyrészt az, hogy nyilván mire van lehetőség, az mi? nem de másrészt pedig olyanok, amiből, ö, ahol lehet kreatívan könyvelni. Tehát, hogy a a győri fürdőnek a felépülés, amiről beszéltünk ugye itt az előbb a győri fürdőről egy kicsit, 23 milliárd forintba került. Volna, így van, így streamingbe 23 milliárd forintba került, az egy olyan beruházás, amire nem volt szükség ebben a formában, viszont iszonyatosan drága volt, és gyakorlatilag csak ez valósult meg, meg a mentőállomás a modern Városok programból Győrben. Magyarul ugye ez egy látványképépéség, miközben az a kifli, amit gyártanak, az hagy kívánni valót maga ez után. Mi volt az utolsó csepp a pohárban? Hát a legutolsó csepp a pohárban az Borkai Zsolt elindulása volt számomra. Akkor mit érzett Pintér Bence? Én, a nem jó ját? Én akkor azt éreztem, amikor elolvastam Borkai Zsolt, interjét 24 pont volt az, amin, amin én tényleg felhúztam magam, hogy én átcsoltam egy színpadot itt az elmúlt években. Átcsoltam egy színpadot, megírtam ugye ezeket a történeteket, számos tényleg olyan sztori van, amit utána mentünk, kipereltük az önkormányzattól, megírtuk, és olyan borka is volt, és ezeket a történeteket sorolja az interjúban, mint problémákat. Úgyhogy ugye itt a legjobb Hogyan példa... Létezik az, hogy miközben ez a te érdemed volt, a Borkai ki tudott téged egy pillanat alatt takarni, visszajutunk-e 2018-ba vagy 2022-be, ahol ugye nem pozitív módon emlékeztél meg a hazai sajtóról? Amit éppen elhat, Ennek ez a kulcs. Tehát ugye nyilván, nyilván mi ugye győrben jelen vagyunk szeptember a kampányolunk számos és nagyon minden csináltunk. Ezt győrben az emberek tudják. Akik ugye helyi, ugye van egy 36 ezer Facebook csoportunk, a, amiben Igen. ezt lehet követni, van ugye az úgy tudjuk, van egy hírlevelem, tehát ezeket a, aki ő, tudja követni, ezt követi, vagy aki de követi. De ugye van az a másik faktor, hogy ugye az országos sajtót is olvassák győrben nyilván az emberek, és ugye ami, am, amikor ott győrből bekerül valami, az ilyen a is körbe megy. És igen, tehát megvan az a faktor, hogy mi a miért nem látszódik rendesen Győrben, Ez is rágyom. Győr, győrben látszód. Tehát egy győr fog választani. Győrben látszódok, És azért mondom, hogy ez nekem. Az annyi van probléma, hogy folyamatosan azt a kérdést kapom meg újságíróktól, legutóbb Bolgár Györgyt a Kubádióban, hogy miért nem látszik, amit mit csinálunk. Látszik, Győrben látszik. Budapesten azért nem látszik, mert Budapesten borte is volt. A lesz, hogy Budapesten mi látszik. Hát nem itt akarsz főpolgár, lenni, hát akkor van. meg. Na de mégiscsak visszajött, ugye, az, hogy az jön vissza. Hogy miért Borkai Zsolt szerepel mindenhol, meg miért csak borka és csatáról van szó, meg a telexon az a címe a cikknek a meg győri váltásról hogy borka és Dízi kampány az ellenzék meg csak veszekedik egymással, miközben mi is kampányolunk szeptember óta. Ennek ennyi azok a borka Zsolt hozza a kattintás, borkai Zsoltot ezért mindenhova, ahol elmondja azokat a dolgokat, amiket én tarttam fel. És ugye ez odáig elmegy, hogy az Audi a polgármesteri Audi kérdése, amit ugye nyáron sikerült feltárni, azt is mondja a Zsolt, miközben ugyanabban, nem ugyanabban, de egy ugyanolyan Audiban ült évekig egyébként, mint Dési Csapandás, amit ugyanúgy leasingáltak ugyanattól a cégtől. Igen. Tehát, hogy ez nyilván ügyes politikus Borkai Zsolt, hogy ezeket csinálja, és én csak azt... Há, vagy aki neki találsokat ad. Így van. Én azt díjaznám, hogyha egy kicsit mélyebben menne bele ebbe az országos sajtó is, és látná azt, Mi hogy... Mi érdeked mondani, van abban, hogy az országos sajtó többet foglalkozzon veled, miközben hatékony vagy, ha hatékony vagy? Ez egy plusz dolog még. Ez, le, egy, plusz. ez le, egy plusz dolog. Le róla. A jelenlegi <gül> helyzetben ez rosszabb, mint az. Ismerem a jelenséget. Szerintem elég egy meg azzal, hogy megválasztanak győrben polgármesternek, vagy képviselőjelöltnek. A budapesti, meg az országos sajtót. Nem azt mondom, hogy hagyjad rá, mert, mert én nem állítanám neked azt, hogy én mindenben eredményesebb vagyok de mintán az apály rendszer többé-kevésbé feltérképeztem, látom, hogy ez hogy működik, felmutatom, küzdeni ellene, majd akkor fog küzdeni, ennél hatékonyabban, amikor több eszközöm is van. Azt a víztömeget, ami felalá jár, azt jelenleg ennél jobban nem tudom a saját magam tevékenység használba hajtani, hogy egy kellően értelmetlen mondatot mondjak. Akkor tehát, amikor azt mondta, a Borkai elindul, azt mondtad, hogy a nem jóját. Azt mondtam, de ez tényleg az utolsó ez az utolsó, ez az utolsó csöpp volt. Ez Névekig végignéztem azt, hogy... Mi a frászkúnyhónak akar visszamenni a Borkai? Unatkozik? Hát, szerintem ez csak biztos egy kérdés. Ez egy, ez egy, ez egy olyan háború, egy ugye? Híúsági... Borkai Borkai Zsolt és Dészi Csabandás között ez a háború 2006 óta tart. Tehát, amikor a Borkai Zsolt polgármester lett, ugye 2002-ben Dészi Csabandás volt a Fideszi lett. És ott volt egy háború 2006 és 2010 között, amit borka is volt nyert, meg tehát Dézi Csabandást akkor félreállították. Akkor Dézi visszajött 2020-ban polgármesterként, az egy nagyon jó húzás volt a Fidesz részéről, megnyerték azt a választást, viszont akkor kezdődött egy, egy kifejezetten nem a közönség számára a borka a dolgait feltáró, hogy mondjam, tisztogatás hanem egy olyan, ami tisztogatás volt. Tehát volt ott egy kockás füzet, kiket kell kirúgni, kiket kell eltüntetni, kik azok, akik, a, akik így meg úgy meg. Amúgy egy-két ember túlélte ezt, és ott van még mindig Dézsics csapandás mellett, ezért én mindig Dézsics borkai korszakról beszélek, mert ez egybefügg. Csak azt mondom, hogy, hogy tehát, az, amit végignéztem abban a négy évben, plusz amikor borkázott meg, és azt mondta, hogy akkor ő visszatér, akkor azt mondtam. Mit hogy tudott na, a borkai? akkor, amikor 2019-ben a botrány a dacára nyert, miközben azt mondják, hogy Budapesten meg egy csomó a miatta veszítettek. Ugye ez kicsit elhozza azt a problémát ide, amiről az előbb beszéltél, de az egészen másféleképpen hatok Úgy tűnik, mintha Győr befolyásolná Budapestet és nem Budapest-Győrt, mert miközben Győrben követte el ezeket a dolgokat, illetőleg a Győri polgármester követte el az Adrián, aközben ennek a hatása Budapesten és más nagyvárosokban Állítólag, Állítól, miközben igen. büszkén és nem büszkén, néhány száz szavazattal, vagy nem tudom mennyivel, de Borkai megverte az ellenzék jelöltjét. Rossz volt az ellenzék jelöltje. Nem, nem jó Aki kampánység. most is volt. Nem jó A ADK jelöltje most Grázer témát. Az egy gyenge kampány volt. Nem a, a botrányt sem kezelte úgy, hogy kellett volna szerintem. De akkor akkor volt a szerenem... budapesti kampány, drága Pintér -Bence, hogy annak a hangjai el kellett, hogy hangzol... Tehát a saját érveid nem működnek. Mm, igen, részben. Azt mondom, hogy ez olyan, egy... mintha ez a vagy azok persze, nagyon ez, bocsánat, ilyen, ilyen, ilyen furcsán hallgatnák a fővárosi híreket. Hol? Egy... A... A fő, fővárosi sajtó, székhelyű sajtó, meg az az egy plusz dolog. Tehát, hogy nekem ne az a kellem foglalkozom, amikor végre felhív valaki egy fővárosi szerkesztőségtől, hogy na ugyan két dolog őket borkai meg, meg a, az, hogy van-e ellenzéki Ez a két de, téma, amit budapasban érdekel azt kérdezem, hogy hogy létezik, hogy maga az, ami történt, az nem sodarta el ezt a már nem annyira fiatal embert. Rossz, rossz volt a... Az ellenzék kampány is. Azért mondom, hogy nem csak az, hogy a botrányra, hogy reagált a polgármester, meg a, a kampánycsapat, meg az, az egész, rossz volt a kampány. Én akkor költöztem vissza, a újságíróként végignéztem azt a kampányt, voltam minden sajtótájékoztatón, voltam minden, és azt láttam, hogy nincs jövőkép, az ellenzék nem kínál igazából jövőképet, maga sem hiszél, hogy megnyerheti azt a választást, még akkor sem, amikor már ténylegesen volt rá esélye. Én ezt el akartam kerülni. Tehát én azt akartam, hogy ezen a választáson, 2024-ben, egy komoly, komoly ajánlatot kapjanak a győdiek, ami eltér attól, amit mind Dézi Csabandás, mind Borkai Zsolt Ugye azt az 2010, vagy az ugye 2022 a sajtókritikában, is ez visszajön most is, ugye, hogy más a print, más az online, Ebbe hogy ugye a printet, az már főleg az idősebbek olvassák csak, és az online, hogyha részletesebben hozza, akkor az untig elegen <gül> De ugye arról volt szó, hogy mintha pártkáderek ülnének a szerkesztőségekben, és nem azokra a dolgokra figyelnek, amik fontosak, hanem azokra, amelyek egyébként az orgánumhoz közel álló pártok számára fontosak. Azok az orgánumok, amelyeknél te dolgoztál, azok mögött is voltak politikai erők és politikusok. de hogyan tudtál ettől függetlenedni? Ez mindig szerencsém volt ezzel egyébként, tehát hogy a, a, a mandiárnél ez még nem volt egy olyan éles kérdés. Magyar nemzetnél ezt lehetett, valószínűleg lehetett érzékelni felsőbb szinteken, de, de szerencsére nem voltam vezető beosztásban, tehát ez nekem nem kellett szembesülnöm nap. É, nekem senkinek nem kell megfelelni, a 24.hu 2023 szeptember 6-án kérdezte tőled, Pap László Tamás, hogy eldöntötted eldöntötted, azt mondja, október, november, december, január, február, már lassan fél év, <gül> miután eldöntötted, hogy politikus leszel, szerinted innen vezette út vissza a szakmádba is az újságírás végébe fejezett, de azóta se fejezted be. Nem, azért nem, mert ez egyszerűen Jelenleg... De, az, hogy nem akarok visszatérni a médiába, az jelleg értelmeszhetetlen, hiszen benne vagy. Igen, és még nem hagytam ott. Én ezt értem, csak felhívom a hogy egy öt hónappal ezelőtti mondat nem állja meg a helyét. E, egészséges sajtó. szerintem megállja? Ez arról szól, hogy amikor vége lesz ennek az egész történetnek, akkor leszek-e még újságíró? Nem leszek. Tehát vagy képviselő leszek, erre... vagy polgármester leszek, vagy valami mást fog csinálni. Esetleg történész. Vagy történész. Az Azt mondod, ezt. hogy egészséges sajtóviszonyokra nagy szükség lenne, de nincs ilyen. Így van. Drága Pintér Bence, milyenek az egészséges sajtóviszonya? Hát én például azt gondolom, hogyha egy a, a győrméletű városban egy mondjuk ötfős független szerkesztőségnek tudnia kéne működni. Tehát, hogy a piaci alapon tudnia kéne működni. Nem tud. Egy egyfős sem tud kifejezetten piaci alapon működni. Tehát ezek szerintem egészségtelen sajtóviszonyok. Az Egy az egyik fel, A másik, a másik viszonyok, amelyek egyébként jelen pillanatban úgy egészségtelek, hogy esély sincs arra, hogy ebben változás álljon be, ami Igen. nem azt jelenti, hogy egészségtelen, hanem hogy teher alatt nő a pálma meg kell tudni szervezni ilyen körülmények között. Így van. És ugye ezt, az, amit csináltunk az elmúlt öt évben. Tehát, az elmúlt öt évben, én úgy nem Sajtószem... lett, szempontból, így van. sajtó már jó nincsen, propagandisták vannak alapvetően. Ezt erről vitatkozhatunk, nem tudom. Én azért látok még független műhelyeket, amik működnek, vagy tudnak működni, tehát vannak ilyenek azért. Nem tagadjuk el, vannak. V vannak, de én most a sajtó egészéről <gül> beszélek, és a sajtó egész az nem cégekből áll. Azért az alapvetően, vagy ha a akkor legyenek egyenrangú cégek. De vannak nagyüzemek, vannak cíhek, és a nagyüzemek zöme az nem így működik és ebben változás sem nagyon lehet érzékelni. De bocsánat, ez egy kétoldalú probléma, amiről akkor is beszéltem korábban, 22-ben 18-ben is volt egy ilyen cikkem, ez egy kétoldalú probléma, ez az ellenzéki pártok, és a független, vagy magát függetlennek való sajtó furcsa, nagyon rossz, nem mondom, hogy házassága, de nagyon rossz, érdekes és furcsa viszonya. Tehát, hogy az ellenzéki pártok közül van, aki ezt talán szó szerint így írtam, hogy elhitte, hogy létezik azért, mert néha behívták az egyenes beszédbe. a ilyen pártok, vagy voltak ilyen pártok. Az egyenes beszéd, az egy politika csináló tényező? Szerinten vagy politikát befolyásol. Legalábbis 18 amikor írtam róla, akkor az volt, nem tudom, mert én most nem követem. Voltak ilyen pártok, és vol, vannak újságírók, meg újságok, akik pedig el, el, tehát hogy mondjam, úgy, ö, csinálnak valójában politikát, úgy ugye ez a 18-as téma volt, amikor ugye nem volt összefogás, de ugye volt ilyen koordinációs, hogy legyen mindenki minden egy jelőlt induljon a fidel szemben. És akkor volt egy ilyen, egy ilyen ö, ö, sajtó kampány az egész magyar független sajtóban, hogy ugyan már fog jönni, szedve, hogy ki, milyen alapon, miért, tehát, hogy megpróbálja instruálni az ellenzéki oldalt a független Jó. sajtó. Szerintem. Én ezt biztos nem fogom tenni, én azt mondom, hogy koncentrálj egy koncentrálj. -e. koncentrálj -e. Január 20-án is azt a Facebookon mi a programunk bemutatásával kampányul, a budapesti média győrjeknek inkább borgait mutogatja, a klubrádióban adtam interjút. Figyelj, ha megnyered a, a, a választást, bármelyik szinten, bár nyilvánul a polgármesterség az egy nagyobb dolog, eh, akkor elmondhatod, hogy ezt a budapesti sajtó ellenére sikerült, de ennek a jelentősége sokkal kisebb lesz, annál semmit, hogy a gyűriek megválasztottak. Um, nem ez a legfontosabb kérdés? A partizánbeli beszélgetés az igen? mikor lesz, és ki lesz benne. Partizán, nem tudom pontosan a dátumot. Én úgy tudom, hogy minden ellenzék kipolgármester jelöltetésével borka is volt is beleértve, tehát aki nem fideszes. Tehát Décsabálás kihívóit hívták el, amennyire én tudom, mi ott leszünk, az biztos. Nem tudom, hogy pontosan mikor lesz, következő egy-két hónapban gyanom szerint, és nagyon remélem, hogy mindenki el fog jönni, tényleg a kipolgármester jelöltként indul Győrben. Oké, okay. Borkai azt mondta, hogy indul, te azt mondtad, hogy a nem jóját. Elmondta mindazt, amit te megcsináltál, azt mondtad, a nem jóját másodszor hogyan fakadt ebből az, hogy azt mondtad, hogy én már ebbe a székbe nem ülök vissza, elindulok polgármester jelöltnek ennek a tiszta szívvel a Városért Egyesület jelöltjeként. Hogyan találtál erre az Egyesületre? Hogyan talált az Egyesületre Én csináltam. Én csináltam. Meg kell azokat az embereket a környezetemben. Akik az elmúlt tavaly jegyeztük be tavaly, tavaly, tavaly, tavaly Akkor milyen filmen. célból? Tavassza. Én meg kell az embereket a környezetemben, akik... De akkor még nem tudtad, hogy a, polgármester... Az, azt tudtam, hogy a Marcavárosi körzetben, ami az én egyéni közetem mindenképpen el fog indulni. Tehát azt eldöntötted? Meg. Azt korábban eldöntöttem, mint hogy, hogy jelölt leszek. Ami azt jelenti egyébként, hogyha a Borkai nem indul, akkor hogy lehetséges, hogy újságíró is megmaradtál volna? Ha a Borkai nem indul, akkor az biztos, hogy képviselőjelölt lettem volna. A újságíró akkor sem maradnék, szerintem nem fér össze a kettő, hogyha megválasztanak. De... Azt, tehát mindenképpen a saját környezetemben azt hát, hogy tenni kell, rengeteg dolog van. Tegnap egy ö, játszóteret ástunk fel, megtalálunk egy lefolyót, ami tíz éve nincs meg, ö, 30 centi föld alatt van, tehát oda mentünk és elkezdtük kiesni. Nem tehetünk előre de meg lesz az. Ugyanígy van mellettünk egy ö, egy kis erdő nevű erdő, amit most be akarnak építeni a déli részét, hasonló történet, ami Szegeden folyik. Ezek a storik, ezek vannak régóta, ugye ezeket én megírtam, mint újságíró, és tudtam azt, hogy, azért, hogy én tenni szeretnék. És megkerestem azokat az embereket a környezetemben, akikkel az elmúlt négy évben azt láttam, hogy tettek a Oké, És akkor létrehoztad ezt az És megcsinálni az Egyesületet, mert tudtam azt, hogy van, van a Kósoroland az Egyesületünk alelnöke, akit el fog a szintén hasonló indítatásból. De azt árult el nekem, hogy um, nem mondom, hogy csendőrből, pandur, vagy fordítva. De volt, van benned affinitás képviselőnek, persze, polgármesternek persze, lenni? Persze. Tehát az vagy, nézed a meccset, azt mondod, rosszul fociznak, Egy. írtam is róla, vagyok olyan edzettségi állapotban, Egy. tudok úgy focizni, én leszek a ezen ezentúl, és majd kiderül, hogy ők akarnak -e engem kritizálni. Azt, azt láttam az elmúlt négy évben, hogy itt van ez a rengeteg történet, amit megírtunk. Rengeteg. Amivel, valamivel sikerült hatni, tehát amikor tavaly megírtuk, hogy a titokban tartja a városvezetés, de el akarják, azt akarjuk, hogy ne legyen győrködni. Ami győr, győr legfontosabb eszély, bocsánat akkor azt megírtuk, és lett Györköc Fesztivál. Tehát van, amire sikerült esetleni. De van számos érni, ügy, de nem, érted, nem hogy én elmondom, érni. hogy rossz a attól még nem biztos, hogy én jobbat mondom, bocsán, Tehát azért van, hogy látom, hogy vannak önügyek, amiben újságíróként korlátozottak a lehetőség. De én értem, de honnan tudod, hogy te jó polgármester lennél, vagy jó képviselő lennél? Hát az, hogy jó képviselőnek, az már az idő eldönti, meg a választók eldöntik, hogy megszavazzák ezt a bizalmat nekem. De, Ez nem így működik. Attól, mert megválasztanak, attól még nem lesz jó képviselő, attól képviselő lesz. Hát azt már a következő választáson derül ki, hogy mit, hogy értékelek. De, de, de könyörgöm, amikor te újságíró vagy, Igen? a te alapállapotodat, a saját érzéseit határozzák meg, ha egy kellő életkorod van, Igen? ha kellő tapasztalatod van, és képes vagy leválasztani a fontos dolgokat a Igen? fontosakról akkor rájössz arra, hogy amit te jól csinálsz, annak nagy jelentősége van, hogy ennek mekkora hatása van ettől. El lehet tekinteni, mit írnak erről a fővárosban, ettől el lehet tekinteni. Természetesen felesleges munkát az ember nem szívesen csinál. De önmagában az, hogy újságíró vagy, az nem eredmény. Önmagában az, hogy képviselő vagy, az nem eredmény. Ha megválasztanak ismét, az nem eredmény. Eredmény a tekintetben, egy státuszban maradsz. De hogy jól csináltad, azt neked kell érezned, és nem abban biztosnak. Az elmúlszék. 15 évben rosszul csinálták. Rosszul csinálták. Értem, de ezek te szerint te érzed magadban azt az affinitást, így, hogy átmenjél. Így, így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ennél csak jobban lehet csinálni és olyan emberek vannak körülöttem, akik ezt jobban akarják csinálni, akik tenni akarnak, akiknek tudom, hogy mi a fontos, tudom, hogy mit szeretnének ők elérni a saját környezetükben, és bocsánat, az hat fejcsem tehát azt látom, hogy aki most hatalomban van az rosszul csinálja, és nem azt tartja prioritásként, amit, ö, ami szerintem a városnak érdeke, és azt is láttam, és ez a másik fele az elmúlt négy évben, hogy én hozom ezeket a történeteket, hozom ezeket a témákat, elviszem a amíg az újságírónak el kell vinnie, vagy amíg el tudja vinni egy újságíró, és szerintem ott lépnek képbe egy, egy egészséges demokráciával az ellenzéki politikus, tök mindegy milyen színű, aki azt mondja, hogy itt ez a téma, viszem tovább, én megyek vele, számos megyek a másféleképpen látok? csinálom ha, kérdezel, a... Kérdezel, bocsánat, mér? ez van olyan végig, amikor azt láttam, hogy az elmúlt négy évben nem történik ez meg, akkor azt láttam, hogy a következő választáson. Ugyanezek az emberek fognak itt maradni, és elnézést, hat fejezem be, hadd fejezem be, hadd fejezem be. A lényeg az, hogy nekem nem tiszta a ismeretem, hogyha nem indulok el ezen a választáson. Nekem akkor tiszta a ismeretem, ha elindulok ezen a választáson, elmondom a győrieknek, hogy így is lehet. Rendben rakjuk győrt, pénzt adunk az óvodáknak, ö, szabad strandot csinálunk, ami nem ö, csillió forintokba kerül bemenni rá. Átszervezünk a tömegközlekedést, és letesszük ezt az ajánlatot az asztalra, és ha erre azt mondják, a gyűriek, hogy nekik inkább borka is volt kell, vagy inkább a kell, akkor az én lelki ismeretem innen-től kezd a nyugodt. Szerintem ez a logika ez nem állja meg a helyét, mert ez alapján, hogyha én permanensen rossz körtét eszem, akkor nekem körtetermesztőné kéne állnom, és nem leszek körtetermesztő. És de nekem és fontos, hogy mi csak egymás tevékenységét kritizálni, de még egyikünk sem akarta a másik. Csak. Csak nekem van három, há három gyerekem, akit szerintem a győrben üljenek fel. De ne haragudjon ezt ebből a szempontból, hogy küzömbös. A... Itt az a kér... Nekem nem az. De nekem csak a, a város. De azt is értem. Azt és ha rosszul vezeti az sofőr az autóbuszt, akkor leszállok róla, nem pedig beülök a helyére. Mert ez nem ilyen. Ez, ez, ez, nem lehet összevetni ezt a kettőt egymással. Hát ö, szerinted. A, más, a másik az, hogy... A Borkai csinál nyarat, a balok csinál nyarat, a Dési Csaba András csinál nyarat, polgármester leszel ba meg. Honnan tudod, hogy mindazt, amit egyébként akarsz, azt meg tudod valósítani? Hát ö, egyrészt... Én nagyon... Elnézést a ba meg, most ez a lendület. Nem, ö, ennek Nem so... bántottak Na, meg. Egyetem, Nagyon sok faktor van ennek. Tehát, ö, egyrészt én nagyon közelről követtem ugye az önkormányzat munkáját az elmúlt négy évben. Tehát, hogy én az összes, tudod, hogy az összes, összes közgyűlésen, hát azt most csináljuk. Már most is csináljuk a kampányban. Hát ez, de ez más dolog egy egyesület és más dolog egy város. Nyilván más dolog, a... de tehát volt azért, mert vezettem mondjuk egy szerkesztőséget, ö, legalább egy ideig Tehát, hogy dolgoztam egy ilyen ö, pozíció, vagy így mondjam. Nyilván ez egy másik, ez egy 130 város. Tény. Van egy apparátus, ami még jól működik, az utolsókat rúgja, rengeteg embert küldtek el, rengeteg remek szakember ment el a rengeteg remek szakember van ott, aki nem tud rendesen dolgozni jelen van. És én azt gondolom, hogy a polgármesteri szerepkör, tehát hogy például Dézsicsov András túlmozogta a polgármesteri szerepkört, Túl sok olyan dologba rakta bele a kezét, mert nem feltétlenül kell egy polgármesternek beraknia a kezét a polgármesternek. Döntéseket kell hoznia, kell, hogy legyen egy elképzelés, hogy merre szeretne vinni az ügyeket, a különböző ügyeket, és azokban politikai okay. döntéseket el kell hoznia, meghallgatva a szakértők véleményét. Egy, egy nagy véleményét. kérdés. Egy átlagos győri, aki nincs. <laughs> Igen? Mi alapján dönt el, hogy kire szavaz? Hát én átlagos Győri-nek számolhatom magam szerintem, vagy Győri választópolgárnak. Hát téged nem nagyon lehet átlag. <gül> ez igaz. Jó, ezt megadom. Ö, nem tudom, milyen alapján döntik el a hogy szóval Én nagyon remélem, hogy a programunk alapján döntik el, ami már ismerhetünk szeptember óta. Hát, igen, igen, hát. Én fel tudom mutatni azt az elmúlt négy évben, milyen ügyekkel foglalkoztam, milyen ügyek nekem a én fontosak, értem, milyen ügyek a fontosak nekem. Az egy nagy kérdés, hogy ez... Hogy ez transzponálódik-e oda, amikor az emberek behúzzák az X-et? Mennyire vagy járatos a pártpolitikában? Egyáltalán szükséges? a... Nem vagyok járatos a pártpolitikában. Volt-e valaha tag? Nem voltam Nem voltam tag. Nem tárgyaltuk Budapesten pártvezetőkkel, nem írtunk alá semmilyen Van vannak folyamatban lévő egyeztetések, Deredem, deredem, volt. Mondtad még szeptemberben. Szeptemberben. Belejött, hogy miért kérdezték meg, hogy az ukrán zászlót ki kellett tűzni, meg a székely zászlót, legyen a 24.hu problémája. De um, Győr esetén mekkora esélye van a győri politikát látva, nem az országost annak, hogy valaki egy egyesület tehát maga mögött tudva, most már a Momentumot is maga mögött tudva, az lmp t maga mögött tudva de a nagy pártokat még nem maga mögött tudva, sőt tudva, hogy hát, azok ő, más támogatnak. a Momentum nagy párt egyébként. A Momentum nem kis párt, de van nagyobb párt. Na. Uh, Országosan. Igen. Ez, ez a kulcs. Győrben a Momentum nagyobb, mint a DK? Hát, hogy ö, ugye a DK aktivistákkal nem dolgoztam még együtt ebben a kampányban, okay, mert de én nem egy Én, amit a DK-ból láttam, azt gondolom, hogy a Momentum csapat erősebb győrben. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy amit te látsz, ez mennyire mérvadó? Az, hogy a szavazók, szavazati preferenciák hogyan oszlan meg, azt nem tudom, de nincs a mérésünk. Az lehet, Ez hogy pénzkedés? a DK... Természetesen pénzkedés. Iszonyatosan sok pénz. Hát van pénz, de nem feltétlenül erre el akarjuk elkölteni, mert ezer másik dollár kell pénzkölteni. De egy fontos dolog, hogy azért olyanokhoz kopogtassál, akik aktivizálhatók, és akik Igen, nem reménytelenek. Így van, de ezt megoldjuk most is. Tehát, hogy... Van, tehát építjük azt a, azt a hozzáférési rendszer szerintem, amivel, amivel elérjük a választókat. Tehát most a kisebb, én ugye a kisebb ügyében aláírás gyűjtök jelen pillanatban, ott mind olyan választó van, a itt ez az ügy. Visszatérve a kedésre, ez a kulcs, tehát győrben az összes nagy párt vagy párt, ellenzéki párt, kicsi vagy nagy, nagyjából hasonló erőt képvisel. Tehát, hogy emberben, előforrásban, aktivistában, lehetséges képviselőjelöltben. Tehát most, a legutóbb leültünk tárgyalni, amikor utoljára leültünk tárgyalni, így mondjam, akkor kiderült, hogy nekünk most tiszta a város Egyesület Momentum és LMP-ként együtt több jelöltünk van, mint a többieknek összesen. Biztos jelöltünk az egyéni körzetben, amik nagyon fontosak. Tehát hogy nyilván a közgyűléssel kell együtt dolgozni bármilyen polgármesternek, tehát nagyon fontos az, hogy a mi jelöltjeink ott legyenek a közgyűlésben. És tehát igazából erre ez a válasz, hogy a, az, hogy a dk milyen az országos százaléka, az egy bizonyos számosból fontos. Ez az én, én elnézést, cselekedtem, bocsánatot kérek. Elnézést az Andrástól és mindenkitől, a nézőktől, a hallgatóktól. <gül> Na, elnézést, mindjárt visszajúlak téged, remélem jó híreid lesznek, vagy legalábbis nem rosszak, de éppen dolgozom, úgyhogy uh, nem, nem akarnék így elnézést. Elnézést, elnézést, elnézést. Szóval az, hogy a dk milyen személy a az egy dolog, és az, hogy milyen munkát végzett Elfogadom a győrben meg. az elmúlt négy évben, az meg egy másik dolog, és ezt a győriek tudják. Ezt a győriek tudják. Valójában akkor én most a leendő polgármesterre beszélgetek. Reményelj, szerint igen. Min múlik? Hát a következő négy hónapon. Következő négy hónapon el kell jutni. Ugye két olyan polgármester jelölt áll velem szemben jelen pillanat, ugye van még más polgármesteri jelölt is, de a Fideszes volt oldal akiket mindenki ismer győrben. Tehát ez nyilván ugye ilyen szempontból nekik egy nagy előny, de hátrány is abban a szempontból, hogy a legtöbb ember tudja is, hogy mit csináltak. Tehát borka is volt ugye egy elkölcsőválságba vitte a várost, Dézsics Banders pedig egy anyagi csőd szélére vitte a várost, ahonnan, ahonnan talán nagy sikerült visszalánteni, de számos ilyen nem tudom, nem, azért nem számolom, mert ö, hivatalos bejelentés a gázertémának volt a DK részéről, tehát ennyit tudok mondani. Van még Balajenő képviselő úr, aki ö, <coughs> civil... Kicsoda? Balajenő képviselő aki szerintem úgy láttam, hogy a karácsonyi üdvöző alapján, mint polgármesterült, apostrofálta magát, de ő ezt még nem jelentette be. Ö, meg bizonyára lesznek még, ugye a 2019-es felhasználáson is számos érdekes induló volt, már 2020-ason is az időközén de ez minket nem kifejezetten érdekel abból a szempontból, hogy nekünk van egy, van egy programunk, van egy elképzelésünk, amit már elkezdtünk a gyűjtéknek elmondani szeptember óta, mondjuk, és nyilván ez, ahogy a kampány erősödik, ezt egyre koncentráltabban meg fogjuk tenni. Tehát, hogy mit szeretnénk, mit csinálni a várossal, azzal ellentétben, ami eddig volt, vagy attól eltérően, ami eddig volt. Inkább így mondom, hogy attól eltérően. És ha ez sikerül, akkor... Akkor én vagyok a polgármester. És akkor azt gondolom, hogy vannak olyan alapvető dolgok, amiket a, amik a nulladik percben fontos váltatásos jelentnek. Meg... csak elronthatod? Egy kicsit olyan a szituáció, hogy hát itt... Hát nem, ez egy, ez egy nagyon kemény verseny, lesz. Tehát ez nem tagadja senki szerintem. De a verseny az miben áll? Az igazság a te oldaladon van. Én így gondolom, így van. A, hát miben áll? Hát abban, hogy a, a Fidesz meg Borkai Zsolt iszonyatos mennyiségű pénzből kampányol. Nekem nem lesz óriás plakátom Győrben valószínűleg, mert borzalmasan drág, és ez összesen az önkormányzat kezében. Ö, de is a bandásnak már most számos óriás plakátja plakát? volt. Lehet, hogy az, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, én se tudom. Nyilván plakátjaink lesznek, Ki nyilván szórólapjaink lesznek, nyilván ott vagyunk az emberek között, nyilván reagálunk a problémáikra, azért ástam tegnap fel egy játszóteret Marcavárosba, mert amikor a kísérdő miatt pultoztuk, akkor jött egy Hölgy és elmondta, hogy van ez a probléma, mondta, hogy mutassa meg, hogy hova van, én meg viszek egy én, mint egy teljes álnaív, aki nem győz elnézősként, azt gondolnám, hogy egy nem képviselőjelölt is a útörő, ahol tud, segít, feláshatod azt, nem, mint képviselőjelölt is. Ez, ez, nyilván, sem, nem csinálta meg. A képviselő, a képviselő sem csinálta meg, meg más se csinálta meg az elmúlt tíz évben. Az sem, akinek a felelőssége nem. Tehát, hogy a kísérdő nem fogja magát megvédeni. A kiserdőt meg kell védenünk, hogyha az emberek nem értesülnek róla. És nem értesültek volna róla, hogy nem írom meg két év vagy huszonedet, akarnak építeni az egyik sarkába. Ha nem írom meg most, én hogy. Én ezt értem, én nem vagyok adjuk. És ha nem vállalok fel az ügyet, <gül> mint ahogy viselkedem, és csak azt kérdezem. Nem csak hülye, az, hogy nem vállalok fel az ügyet, és hogy itt a remélem nem mondok hülyeséget, ugye ott van az, amikor is szétesik, szétfolyik, és aztán úgy megint összeáll. Aha, hogy igen. ezek a cseppek, ezek összeállnak-e? Most adom az állnaivat, de ha tetszik, tényleg ez kérdés. Van egy jó csapatunk, Képült mindenféle olyan erőforrásunkra, vagy ki kellett épülnie. Jó, de ha Isten velünk ki ellenünk, tehát hogy akkor a Dízsi Csaba óriás plakátjai, meg a Borkai hát, óriás pakátjai. Vannak, vannak meg Fidesz és nyilván Dézsicsaba Andrásra fognak szavazni. hogy ők hányan vannak, nem? Tudom. Akiket nem érdekel egyébként az, ne. hogy elfogy. De ez hogy létezik? Hogy létezik az? Azt nem, nem tudom. én azt tudom, azt tudom mondani, hogy annyit mindenképpen elértem az elmúlt négy évben, hogy ezek az ügyek nyilvánosak lettek, és aki akart róla is racionálisan gondolkozik, és el tudja olvasni, és tudja mérlegelni a bizonyítékokat, amiket lehetett az asztalra, az, az tudja azt mondani, hogy, hogy ez, a, ez a városvezetés nem volt jó, és megnézi azt, hogy ö, kik vannak a porondon. És én ott tudok, és azt tudom mondani, hogy én ezeket a dolgokat képviselem ö, képviseltem eddig, ezeket az ügyeket képviseltem eddig, és most felelősséget is vállaltam. tehát nem csak újságírók és azt mondom, hogy, hogy ez a vaj, meg az a vaj, meg ilyesmi, hanem felelősséget válok, és azt mondom, hogy én ezt mint politikus is képviselni fogom. Tehát azt tudom mondani, hogy a kísérdő nem csak cikkeket írokról már 13-at, hanem bevisszük az első közgyűlésre, azt a javaslatot, ami a kis a déli részét, ami nem erdő jogilag, hanem egy én építési ér... terület, azt mi megváltoztatjuk, és erdővé fogjuk ezt, tenni. Én ezt értem, én is sok ilyesmit látok, és foglalkozom vele, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy az embert megválasztják, és hogyha megválasztják, akkor egyébként az egész konglomerátumot Le, bocsánat, hogy tudja irányítani ha, ha, ha, Ezek ha, ha, nincs nincs. Ha Hadd mondjuk erre valamit. Tehát, hogy a mostani ellenzéki képviselők, akik már azok, és már képviselők, és már vinnőké, ezeket nem viszik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt ennél csak előrébb mehetünk, hogyha olyan emberek kerülnek oda, akik viszik ezeket az ügyeket. Akik foglalkoznak vele. Mert tényleg ez nem történik meg. Tehát én azt mondom, hogy én azért felelősséget velek. Nem csak azt mondom, hogy ez a probléma, azt mondom, hogy és így fogjuk megoldani. Én nagyra értékelem a lelkesedést. <gül> <gül> Na, csak csak az, az, az merül fel bennem, hogy most egy már hivatalban lévő ellenzégi képviselő ülne itt a akkor tőle nem ezt kérdeznéd, hogy miért hinnék el róla azt, hogy ő csinálja? Mert hát ugye ő csinálna valamit elvileg, vagy érted, mondok, hogy... Nem, nem, mert nem akarnék ö, olyan képviselni. Én, én valójában ö, azért hívtalak, két dolog miatt hívtalak meg. Egyrészt, hogy nehogy már a, a, a, a budapesti sajtó azonosítva legyen velem, ami egyébként nem foglalkozik a helyi történetekkel, de emi ennél sokkal lényegesebb az az, mm. hogy szóba került kettőn között, még mielőtt elindult a felvétel, hajtópétör. Te mondtál rá valamit, amit én mondtam, hogy ezt én nem tudom, egyértelműen, és aztán kiegyeztünk egy ügyesben, ugye te nem ezt a kifejezést használtad, ha akarod, elmondod, ha akarod, nem. Ha nem fogod, akkor nem fogom rossz néven venni, az emberek mikrofon és kamerőt másféleképpen beszélnek, mint nem, és ez rá is vonatkozik tehát tőlem lesz egyávó. És én azt láttam, hogy ő beszél azoknak az embereknek a nyelvén, akiknek akarja nyerni a bizalmát, független attól, hogy nem az én emberem, és akkor most itt tőle teljesen füge beleértve, vagy egy ilyen kegyetlen nagy botrány után volt itt, és kíváncsi voltam, hogy annak az árnyékában, vagy abból kikerülve ő hogyan fog beszélni. A testetben pedig azt arra voltam kíváncsi, hogy Egyrészt, hogy csillog a szemed, másrészt ről, hogy Pintér Bence, Győrt illetően fel tudja -e találni a spanyol Én ezt értem, de én most azt mondom, hogy én miért hívtalak téged meg. Tehát az, hogy szerinted, és hogyha ezt a nézők hallgatók eldöntik, az se biztos, hogy bármit jelent Győrt illetően. Én csinálok egy átvilágítást, amiből nem következik semmi. Valami következik, de, de én nem a választást akarom befolyásolni, én kíváncsi vagyok rád beleértve, hogy előválasztást akarnak az ellenzéki pártok, ugye ez még december közepe. Eh, amikor arról volt szó, hogy az ellenzéki pártok győrben, ha a DK önállós kodna írja a népszava, eh, akkor ez decemberben mit jelentett? Decemberben ugye volt egy tárgyalási fordulat, mi hívtunk össze, eh, mielőtte a Tisztaszíva Városi Tegyisvözben megegyeztünk arról, hogy eh, meg szeretnénk teremteni azt a helyzetet, ahol ténylegesen egy ellenzéki induló van a két fideszes polgármester jelöltelési istával szemben. Ö, a Orkait is fideszesnek. Én lesz. igen, én igen. Ö, nyilván egy egyesület színeiben indul ő is, de nem tudom különválasztani a két történetet egymástól. Tehát ugyanaz folytatódna, ami 2020 előtt volt a városban, szerintem. Ö, és arra az egyeszteltésről nem jött el. Ö, és ott szóba került nyilván az előválasztás, beszéltünk róla, mi abban a körben elmondtuk, hogy lehet szó előválasztásról természetesen, olyan jelölt van, de akkor az nagyon az utolsó óra volt, hogy december közepén mi polgármesteri teket keressünk, de azt mondtuk, hogy ha van ilyen, akkor lehet szó előválasztásról. Ö, ezzel párhuzamosan, vagy ez előtt, szeptemberben, amikor először leültünk és beszélgettünk a DK-val arról, hogy ö, mi ugye elindulunk a választáson, akkor már ez nyilvános volt, ö, mi elmondtuk azt eddig, kerek módon, hogy Glázer tíme a polgármester nem fogjuk tudni semmilyen formában támogatni. Tehát, hogy a dékának ha van egy alkalmas polgármester aki egy közliszerben a győri, egy sikeres vállalkozó, egy két két igazgató vagy valaki, aki ezt vállalja, akkor ott lehet szó arról, hogy Előválasztás: ha olyan embert hoznak, akire azt mondjuk, hogy ő egy jó jelölt, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy legyen ő a jelölt, és nem. Jó, de hogy hát hogy a DK önállóskodik. És azóta ugye az volt, hogy ez szeptemberben elhangzott Glázert Témát, mi nem tudjuk támogatni hmm. semmilyen formában, januárban bejelentették Glázert Témát, a polgármesteréltségét. Hmm. E, hm. Szóval, hogy ez egy, ez egy érdekes folyamat volt, aminek én úgy érzem, hogy mi ö, tiszta szívvel tudjuk képviselni azt, amit Ugye. Mögöd először a momentumált, aztán az LMP, uh -huh. bár az úgy tudjuk, Pont az emberet fordítva gondolta volna a sorrendet, de ennek valószínűsége nem. Tehát Hogyan volt ez? Hát ez úgy volt, hogy ugye tárgyaltunk mi az MSZP-vel is tárgyaltunk, tárgyaltunk az LNP-vel is momentummal, Hely? helyben, helyben így van. Ö, országos szinten is végül tehát az, ugye a nem tárgyaltunk. Én vagyok, vagy szívesek támogatni? Uh, igen, én körbe Indultuk mentem. Körbe mentem, meg volt, aki engem keresett meg. Tehát, hogy volt, akivel alapvetően jobb volt a, a viszony helyből, tehát... Uh, MSP, mi történt? Az MSZP-vel tárgyaltunk december elejéig. És? Hát, egy, nem, nem sikerült megállapodni, mondjuk az, az a helyzet, hogy a december elejére az lett a benyomásunk, hogy a jelenleg képviselővel rendelkező gyűri pártokat, a DK-t és az msp t illetve ezeket a képviselőket, az érdekli, hogy ők a kompenzációs listán mindenképpen befutó helyen legyenek. Amire mi azt mondjuk, hogy hát ez, az, ez nem egy új állat. Ti... Ők nem úgy gondolkodnak, mint te, hogy se nem újságíró, se nem képviselő, hanem harmadik foglalkozás, tehát ők az úgynevezett megélhetési politikusok? Nem én mondtam. Én kérdeztem. Csak azt mondom, hogy, hogy ez volt a lényeg, hogy itt akadtak el. Tehát nagyon sok mindenben meg tudtunk állapodni abban, hogy a kompenzációs listán kihányedik helyen legyen, amin én egyébként nem leszek rajta, én onnan nem szeretnék onnan bekerülni. És az MSP indul, mely az MSP-ről. Az MSZP-ről nem tudjuk, hogy mit adik. Azt tudjuk, hogy decemberig tárgyaltunk, és amikor ez kiderült, hogy mi nem támogatjuk helyből azt, tehát nyilván lehet, Igen, tárgyani, de hogy helyben nem fogjuk azt mondani, hogy akkor. gyertek legyetek ti az első három helyen a listánkon. Mert mi egy új ajánlatot akarunk a gyűléknek adni, és egyébként a Momentum is az LNP ezt a 19-es kampány tükrében belátta, és azt mondta, hogy rendben van. Beléjét a képviselőjelölteket? Hát a képviselőjel, igen. Akik is vannak képviselőjelölték, akik ugye velünk indulnak, de akik nincsenek képviselőik a közgyűlésben. Én ezt kinek? A momentumnak és az a szerepének. Csak a most nem rosszul mondom, ugye az Egyesült Ellenzéknek vannak képviselői a mm. de valójában a DK is mm? MSZP okay. De a képviselő jelöltekben is sikerült az lmp vel és a momentummal megegyezni. Így, <suk> így van. Jobbik. A jobbik, most ez egy, na, hogy mondjam, ez egy szórakoztató dolog volt, hogy a Győri Jobbik gázeti meg támogatja. Én a Győri Jobbik vagy Györi jobbik? Szerintem nincs. Van, van egy-két ember. A DK mér a DK kopogtatta a jobbiknál? Nem, a DK-nál. A DK-nál, DK-ba DK beszéltünk szeptemberben, a DK-t elértük decemberben a, a megbeszélésre. nem jött és akkor az, az magáért beszél. Hát én ezt így átmestem, tehát viszonylag időben szóltunk, hogy azt mondják, hogy ők jelezték, hogy nekem. De más most azt mondták, hogy a DK győrben nem akkor a. Nem, nem, azt mondom, biztos, hogy képviselő a dk ről győriben, és nagyon fontos szerintem, tehát, hogy milyen? A mostani össze, a mostani képviselőtestületben hogyan van a közgyűlésben? A mostani képviselőtestületben kettő darab ö, ellenzéki képviselő van, akik hivatalosan ugye MSZP és DK, van a független képviselők, akik közül van, akik valójában fideszesek, vannak, akik valóban függetlenek. A két ellenzéki? Hát a két ellenzéki az MSZP és a DK részéről. Van, ugye lezárt téma és porhez balás. Tárgyaltunk. Ugye, hát ugye ez azt is mutatja, hogy ugye nem elég, hogy a borkai e, milyen fölénynyel nyert. Vagy egy nyert, de a képviselőtestről... Rossz volt a kampány. Erről beszélek. Tehát azért mondom, hogy ezt a Momentum és az LNP belátta, amikor arról beszéltünk, hogy szerintem, mostani a, kampány kampány, szerintem a mostani kampány már sokkal jobb, mint a 19-es volt. A 19-es kampány, 19 kampány októberben volt ugye a választás. Én júniusban költöztem haza. A 19-es kampány augusztus végén indult nagyon-nagyon gyenge sajtótájékoztatókkal. Nem volt program, Ö, nem voltak láthatók a ugye volt ez a jobbikos árulás, amire mostanában rászokta fogni a azt, hogy azért kapott ki, de ez egyébként szerintem nem igaz, faktuálisan. Ö, a tizenkezés kampány az egy ilyen szedett valami volt, ö, amit újságíróként láttam belőle, nehéz volt hova rakni, és, ö, és nem csodálom, hogy a polgármesterválasztást is elbukta ebben a helyzetben, az az ellenzéki okay, január 29-én azt mondta, a Jobbik, és az már azért a mostani dátumtól nincs olyan nagyon messze, egy hete, amennyiben az előválasztásra kerül sor, a Jobbik konzervatívok glázer témáját támogatják az előző közös polgármesteri előttjáként. Min múlik az, hogy lesz előválasztás? Hát, hogyha nem glázer tíme a, tehát a glázer a DK akkor nem lesz. Már pedig ő az. Megmondom, tehát mondom, glázer témával de, de Lázal... már azt a követően mondták, hogy tehát ezek szerint a Jobbik úgy, támogja, úgy támogatja a Tíme-át, hogy közben elképzelhetőnek találják az előválasztást, miközben Glázer Tíme és a DK meg nem gondolják megvalósíthatónak. Ők, a... elkép... ők bizonyára elképzelhetően az a DK az előválasztást. Igen, de? De mi nem. Tehát mi nem tudunk Glázer Tíme mögé feltételesen sem odállni. Ezt szeptemberben megmondtuk a DK-nak. Tehát ha az előválasztásban nyerne... Nem. Igen, ha az előválasztás benyel, akkor nem tudnánk támogatni a kampányt. Én szerintem őszintétlen dolog lenne a részünkről előválasztáson elindulni, hogy aztán a végén azt mondjuk, hogy ja, bocs, akkor ha te nyertél, akkor mi nem fogunk kampányon. Ő Nem tudunk őszintén kampányolni Grázi Tíma mert nem tartjuk alkalmas polgármesterrel. Tehát, hogy képviselője van. tudunk önképzelen? aki közé már nem sorolom magam, mint a Mi vagyok, eh, hogy ez a néplenézése, hát hogy, eh, az előválasztás erre való. Jó, volt előválasztás 2022-ben. Én ezt értem. Nem, nem vezetett eredményre. Mi, mi értelme van a partizán beszélgetésnek? Az egy vita. Az egészen az más történet. Tehát ott láthatják a gyűlék, hogy, hogy akkor ki mit mond, ki mit tett le eddig, az ki mit tervez. Az előválasztás, az ilyen szempontból ö, bezárja a, az egész történetet egy dobozba szerintem, és 2022-ben maguk a DK-sok láthatták, hogy az előválasztáson ö, is mi történt egyébként, tehát a DK-szimpatizánsok is szembesültek ezzel, hogy volt egy előválasztás a nép a nép, tehát az ellenzéki fele döntött, kipróbálta ezt a formát az ellenzéki együttműködés, és az lett a vége, hogy ugyanúgy veszítették el a választ. Az lett a vége egyébként, elmondom, mi lett a vége. Ugyanazok az emberek kerültek be megint a parlamentbe, mint akik 2018-ban, meg 2014-ben, plusz pár momentumos képviselő. Tehát én azt gondolom, hogy az összefogás, ilyen jellegű összefogás, ahol a... a ahol, hogy mondjam, nem történik új ajánlat az előzős képest, tehát hogy 19-es képest Győrben nem történik új ajánlat, hanem megint Glázer Tíme, aki már elbukott egy választást a jelölt, az, az gyakorlatilag konzerválja a viszonyokat, és én ezt éreztem sajnos decemberben, hogy arra hajt ez a két pár Győrben, hogy az a biztos hely meg legyen, a vereségre játszik mindenki. Én a győzelemre játszom. Mi a győzelemre játszunk, és nem tudjuk azt elfogadni, amikor azt mondja valaki, aki tíz éve képviselő, hogy szerintem nem fogja tudni megnyerni a körzetét, ezért szeretne rákerülni a listára. Ha valaki tíz éve képviselő egy városban, akkor kell annyira ismertnek lennie, kell annyi dolgot letenni az asztalra, hogy meggyerni. legalább végre megjelenjen egy, egy egyéni körzeted. És bocsánat, volt olyan ellenzékegyeztetés, ahol én végül Kínában megkeresztem, miután sok mindent a fejemről olvastak, és megkeresztem azt, hogy ki az az asztalnál, aki utoljára választást nyert itt? 2002 óta nem nyert győrben egyéni képviselői körzetben ellenzéki képviselő, leszámítva azt az egyet, aki korábban nem ellenzéki volt, de tehát ez a 19-es választás. Tehát közelbenben, ott, ahol te indultál, a Fidesz 2019-ben hogyan nyert, milyen arányban? Nem sokkal. De az egy olyan körzet volt, ahol, ahol viszonylag kicsi volt a különbség a fidesz Ugyanaz indul, vagy nem lehet tudni, ki indul? Nem, ő nem fog. Én úgy tudom, hogy ő nem fog indulni. Sokan között közvet van a És fideszés. még nem lehet tűnni, ki fog indulni. Vannak pletykák, de, de, de, de azt fixen, fixen nem tudjuk. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetés az annyira magabiztos, hogy nem látja szükségét annak, hogy megnevezzem valakit, aki ugyanúgy kampányba kezd, e, mint hogy nem már Én inkább úgy mondom, hogy napokó. bajban van a jelenlegi Fideszes vezetés. Tehát nagyon, nagyon sok ö, embert elidegenített magától az elmúlt négy évben. Jó, én azt tudom neked mondani, hogy hajrá, én nagyon... Én azt mondanám neked, hogy szemüveget kell venni, mert hogy nagyon közelről nézed a, a, a lapokat. Tehát amikor annak idején nagyon közelről néztem a, a könyvet, akkor a szüleim rájöttek arra, hogy nem teljesen jó a szemüve, szemem és szemüveges lett, ami nem baj. Tehát ö, van ilyen. Ö, én egy kicsit távol... Lehet, hogy te csinálod jól, ez, ez egy hasonlat, tehát ez nem, ez nem jelenti, a, ez, ez a szemüveg, ez egy, ebből a szempontból nem egy tökéletes analógia. Nem fogom megkérdezni, hogyha uh, sikerül, akkor ki fogod erakni a székelyzászlót. Nem fogom megkérdezni, hogyha nem sikerül, akkor mit fog csinálni, mert, uh, mert már nem tartozom azok közé, akiket ez érdekel. Pontosan meg tudom mondani, hogy engem alapvetően mi zavar azt látom, hogy egy olyan szakács vagy, aki az összes alapanyagot lerakta az asztalra, és azt is látom, hogy tudja, hogy az mi, és azt is tudja, hogy mit kell vele csinálni. De hogy amikor nekiáll a főzésnek, az tényleg jene, és most nem arról beszélek, hogy polgármester mm. visze, vagy az, hogy képviselő, hanem amikor ennek a végének kifutat, amikor. Mm hogy akkor az egyébként, ahogy ezt szokták mondani, összeáll-e. Én kívánom neked, hogy Te a akartam. nép érdekében, igen, de a nép érdekében ez sikerüljön, mert nekem nincs más dolga, mint hogy györnek jót kívánjak, ahogy Hódmezővásáreinek, Debrecennek, Szegednek és Budapestnek is, és hogyha más ülne itt, és érdeklődést mutattam volna, és tudtam volna, ez innentől kezdve, hogyha nagyon annak négy kereke lett volna. Maradjunk abban, hogy beszéljünk telefonon, akár 9 este, bár akkor nem lesz könnyű elérni téged, 10-én ne hagyjuk ki. Mindenképpen. Jó? Utána még lesz szerintem egy idei és eldöntjük, hogy akarunk-e utána beszélgetni. Nem lesz ez a mostani beszélgetés annyira távol, hogy nem lékeznénk rá, és a kettőből ha kivonjuk egymást, akkor ha van plusz vagy mínusz, akkor azt mind a ketten át tudjuk majd mondani, alapvetően te. Hajjá. Köszönöm szépen.